daiteke bilkura hori uh, emankora izan dela oroar. Jakim erda beraz, bayona garazi uh, trenbidea, edo tren frekuentziari buruz, uh, gaubegun joan jinak uh, lau mugatzen dira, eta akordio bat lortu da, hemen dutxigora bera urteundar erat, beste joan jin bat gehitzeko. Beraz, uh, 2008-ko bururatzean, bost uh, tren ibiliko dira uh, joan jinean bayonatik garazirat. Edo ere, grazitik behiru narat. Eta segura aski, uh, goizpartean izanen dela. Hala ere, erremerdut, uh, haipatzen dutan trafiko emendatze hori, eh, akordio politiko bat uh, bada ere, beaz, haren uh, guz eta anjarbenetxik garrain artean, eta bi instituzio politikoen artean, Euskalde Euskal Kontseiloa eta Euskal Hiri Gune Elkargoa, uh, gauzak ez dira, erabakia beztiain fite joanen, hori da erren eh, Ala bainan, orain, jokoan txartzen da esen eh, eta bilen dakariek eh, nore erran aspektu teknikoa edo trafiko emendatzen eh, egin jarritasun efektiboa eh, luz, komanda tekniko bat egiten dute eta publiko bat, esen zer eta hemen eta larrazkena arte behaz, esen du eh, eskoa txartzen hor eh, eta esen zer du Beraz, ikerketa edo komanda tekniko hori eh, eh, egiazatuko. Beraz, hor, eh, ikustana aferrauntan, eh, bi instituzio politiko ez gain, ezen ere baduela bere eragina, jobekuntza eh, eta galdi hori, eh, nore erran, efektu bukik martxan eh, emaiteko. Beraz, gaur egungo eh, trenbidearen eta trenzerbitzoari buruz ere, eh, akorde bat lortu da eh, Eskolde Kontseiloa eta Euskal Hiri gunearen artean, Uh, behaz, uh, eta hori gana dut uh, finanziazio aldetik. Uh, hiru laudenak Eskaldekon eh, txailuak ditu finanziazatuko eta lauden bat uh, diusatzeko lauden bat Euskal Hiri elkargoak eta epatu dutan trafiko emendatzeoren uh, finanzia menerio buruz aldiz, hor bi instituzio politikoek erdizka parte harteko dute. Haipatzen alda, uh, diru zama edo heina, zein, uh, zein den? Ez, ez, ez, hori de xartzen da, hori xartuko da, Tekniko horrek du uh, ekariko, uh, behaz, ele diluz sobat hor uh, uh, beharko den uh, xautu uh, emendazio horriburuz. Berna, uh, entretenimendua diburuz, ele uh, behaz, gehituko da. Servizu berri xartze horrek uh, badu, bele diluz ama du, eta ele ondo dios uh, mantene mendua, ele, ukturosokoa, uh, ele gehituko da. Hori ezen uh, zefak uh, blutuko duen uh, komanda teknikoa horrek du ekerriko. Erraiten aldena gaurko egunean, adosmen politiko bat badela eh, treinko upuruaren hemen datzeko garatzi baionaren artean, hori segura da? Hori segura da, hori hortako uh, du dut erraiten uh, bilkura jalere uh, eman korra izan dela eta akordio politikoa lortu dela. Or, eta hor uh, Euskal Hidigunel karkoak ere uh, boronate politiko zerbait edakutsi du, uh, Zientzia hori, normalez, ezen zefa eta eskoldekon zehiruaren da eh, lehen eh, plano batean. Beran hor, Euskal hirigunel kargoak ere akusten du borunatea joko antzatzeko.